Salmul 163 al poruncii a cincea. Slavăție, Sfinte Părinte, fiind atunci când ne-ai poruncit, cinsește pe Tatăl tău și pe mama ta, chea drumul spre tine ne-ai dăruit. Slavăție, Sfinte Părinte, fiind atunci când ai rostit, ca să-ți fie bine, tu binele cum să-l dobândim ne-ai deslușit. Slavăție, Sfinte Părinte, fiind așa cum prin cuvintele să trăiești. Ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va dație în viața ce veșnică că ne-ai rânduit. Slavăție, Sfinte Părinte, fiindcă așa, cum pe cel ce va bate, pe părinții săi, să fie omorât, ai hotărât tot așa, pe cei ce i-au iubit, i-ai sfințit. Slavăție, Sfinte Părinte, fiindcă pe cel ce părinții la greu i-a ajutat, tu l-ai binecuvântat și spor în toate ei dat. Slavă ție, Sfinte Părinte, fiindcă Cel ce pentru mântuirea și sfințirea părinților să i-a lucrat, cu nonile fericirilor din mâna ta a luat. Slavă ție, Sfinte Părinte, fiindcă pe cei ce părinții bolnavi și-au îngrijit, tu sănătate le dat, iar celor ce la greu i-au salvat, tu de păcate și ispite i-au crotit și iertat. Slavă ție, Sfinte Părinte, fiindcă așa cum pediapsa cu moartea. Pentru ceea ce-și grăiește de rău, părinții, ai poruncit tot așa păcatul hulei l-ai osândit. Slavăție Sfinte Părinte, fiindcă celor, ce rânduia la slujbelor, după adormirea părinților au purtat, cum să lucreze pentru mântuirea neamului, i a învățat. Slavăție Sfinte Părinte, fiindcă celor ce părinții și-au ocrotit, slujit, cinstit și iubit, cu lucrarea pentru iubirea și slavata ta, i a învrednicit când între fiii împărății luminii și învierii i-ai primit.